«Я не брешу. Я порадила б вам поговорити з моєю мамою. Проте, на ваше щастя, вона дуже далеко звідси. Так далеко, що ви її і не дістанете. Ніхто у нашому краю не наважився б назвати дочку священним ім'ям. Мої батьки не з вашого краю. Ви ж самі бачите, що я чужинка». «Так», – Світозар прикрив очі. «Я завжди тривожився за наші східні землі». Там настійка віра, я говорив про це королю, і тепер сам переконався в цьому. І хоча ти дійсно світла, дитя моє, я не можу називати тебе божественним іменем. Називайте мене Лана? Ні. Як це? Половина ти імення? Тоді називайте мене як завгодно, або ніяк. Де ваш хворий? Я голова Ради Старішин, раптом сповістив Світозар. І Світлана придивилась до нього пильніше. «Щаслива! Це чути!» – сказала вона і несподівано вклонилась. Як це вийшло, Лана не знала, бо ніколи нікому не кланялась. І навіть у церкві під час служби обмежувалися легким нахилом голови. Проте Світозар лишився задоволеним. «Гадив власна рада?» – біля ложа короля. А ви дозволите мені приєднатись до шановного зібрання? Проходь. Світозар вказав рукою на завишений полотном дверний проріз ліворуч від себе. Якщо хочеш, я виведу всіх. Це було б непогано, усміхнулась Лана. Опочивальня короля була невеликою, десь близько 10 квадратних метрів кімнатою, майже всю площу якої займало ложе. Два вікна в стіні пропускали достатньо і світла, і повітря. Проте через купчення людей атмосфера в спальні була задушливою. Окрім щонайменше сімох сивочубих дідів, які різнились між собою лише довжиною вусів, Лана не рахувала ще кілька парубків захорони, Білявих, струнких і юних, одного товстого, але теж білявого дядька, що тримав короля за зап'ясток, напевно відстежуючи пульс. І темноволосого, опецьковатого чоловіка, на вигляд років 30 із владним стриманим обличчям та розумними, не без темно-сірими очима, який, однак, відразу їй не сподобався. А вся ця людська маса скупчилась на п'ятачку розміром зо два квадратні метри і переговорювалась Джерготала, розмахуючи руками, мов дивовижний схвильований спрут, чиї щупальця знаходяться у безперервному русі. Короля Лана не бачила. Надто багато спин затуляло їй панораму. Проте його рука, піднята лікарем з короткими нігтями, сказала про його стан більше, ніж усі слова світу. Нігті на ній були фіолетовими. Розштовхуючи чоловіків, Лана спробувала пробитись до ложа. «Дозвольте». Звук її голосу подіяв на мужчин якось дивно. Всі замовкли, і в повній тиші було чутно тільки поверхневе, із характерним кректанням дихання короля. Доки Світозар, виконуючи свою обіцянку, ледь несилою виштовхував присутніх і спальні, Лана дісталась таки до хворого, відзначивши і синюватість обличчя, і губи, обметані лихоманкою, і тахікардію, Пульс короля, коли тонкі пальчики Лани зімкнулись на його зап'ястку, ледь не прорвав шкіру. Від потужних поштовхів її пучки отримали масаж. Світлана поклала долоню на чоло короля і тихо скрикнула. Так можна було й опектися. Хворий Мар'ю, він нез'язно бурмотів щось про небо і біль, і пашів, мов пічка, що довго палилась. Звісно, Лана була всього лиш провізором, Фармацевтом, а не лікарем, проте про пневмонію знала багато, дуже багато, куди більше, ніж їй хотілося б, і зараз, дивлячись на короля, який відкашлював іржаву, коричнево-червону мокроту, в піднесений темноволосим чоловіком рушник, відчуваючи дотиком сухість шкіри, вона тихо промовила до себе: Кінець стадії приливу, саме кінець або початок стадії. Розпалу. У спальні, крім неї, залишили світозар і чорнявий чужинець. Так Світлана Подумки іронічно охрестила повненького незнайомця, який серед цього моря блондинів виглядав дещо провокаційно. Брюнет. Чи ні? Його волосся не було чорним, як у неї. Радше темно-каштановим, блискучим і дуже чистим. Позирав на неї не просто підозріло а з якоюсь підозрілою ненавистю. Проте мовчав, опускаючи компрес зі згорнутої в кілька шарів тканини в полумисокі з водою, що стояв на кострубатій дерев'яній табореці біля ложа. «Висихає за мить», – поскаржився він Світозару, і, не втримавшись, додав, «Хто вона?» «Чаклунка? Хіба не бачиш?» «З чого вони всі бачать, що вона чаклунка?» Лана второпити не могла. Та це не мало значення. Потім. А вона спитає у них потім, коли все минеться. Коли це нещасне, що лежить перед нею, вкритий вовчими шкурами, і марить, підведеться, вона буде вести довгі бесіди і ставити питання. А тепер треба діяти. наосліп. Лана не знала, чому, але вона аж сліпнула від бажання врятувати короля. Вона не могла зробити аналіз мокроти, щоб виявити збудника хвороби. І навіть звичайна флюорографія була для неї істинним дивом, не кажучи вже про рентгенографію. Вона могла лише покластись на те, що збудник пневмонії у короля – бактеріальний, не загартований антибіотиками, а сам хворий і знати не знає, що таке алергія. Діти природи, вони тут схожі, живуть натуральним життям. Благословенна наука хімія ще не розпростерла над ними свої доленосні крила, схожі на аверс і реверс медалі. Нерозлучні мов користь і шкода, спасіння і смерть. Лана згадала про перкусію і повернулась до чоловіків. Розкрити його. Ні, відрізав брюнет. Йому холодно, він тремтить. Йому так холодно, що ваша ганчірка скоро задимиться. Лана теж міла бути бажальною. «Робіть, що я кажу, це на кілька хвилин». Чорнявий бунтар неохоче підкорився. Вистукуючи пальцем по густим родуватим волоссям грудях короля,